Book 52 2 52 52ในห้างสรรพสินค้า im k งสรรพสินคาห้า a u รราราห้างสรพสินค้าห้างสรรพสินค้าห้สินคาห้านคห้างสรรพส Gehen wir in ein Kaufhaus. Ich muss Einkäufe machen. Ich muss Einkäufe machen. Ich will viel einkaufen. Ich will viel einkaufen. Panek, wo sind die Büroartikel? wo s Ich n d die büartikel i brauche Briefumschläge und Briefpapier. Ich brauche Briefumschläge und Briefpapier. Ich brauche p a k l u g l e r n und filzstifte Ich brauche Kulis und Filzstifte. แผนกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหนผูต้องการตู้และตู้ลิ้นชักผมต้องการ n ต๊ะและโต๊ะลิ้นชักผมต้องก c h โต๊ะ e ขียน n น n งสือแล n ชั้นวางหนังสผมต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ Ich brauche einen Schreibtisch und ein Regal. Wo sind die Spielsachen? Wo sind die Spielsachen? Ich brauche eine Puppe und einen Teddybär. Ich brauche eine Puppe und einen Teddybär. Ich brauche eine Puppe und einen Teddybär. Ich brauche einen Fußball und ein Schachspiel. Ich brauche einen Fußball und ein Schachspiel. Panak Kreuzmühle. Wo ist das Werkzeug? Wo ist das Werkzeug? Ich brauche einen Hammer und eine Zange. Ich brauche einen Hammer und eine Zange. ผมต้องการสว่านและไขควง und einen Schraubenzieher แผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหนวูอิสต์เดอร์ชมุกผมอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือ c h e eine kette und ein a r m อมือ Ich brauche eine Kette und ein Armband. Ich brauche einen Ring und Ohrringe. Ich brauche einen Ring und Ohrringe.